Рештки соняшного культу ми побачимо далі, розглядаючи забобони та деякі обряди. А тепер зазначимо тільки пережитки цього культу у вигляді відповідних частинам року свят або ігр. Веснянок, купала, ярила та коляди. Звичайно, і от цих свят зосталося небагато. Про сатанинські біснування, що їх списали побожні автори Переяславського літопису або слова ніякого христолюбця, то, що не зосталися майже згадки. Соняшному богові кур більше не ріжуть, а тільки подекуди та і то більше у південних слав'ян все ще молять йому короваї, про що ми скажемо далі. Народні українські уявлення про місяць та зорі на суті мало чим одзначаються уявлень про сонце. Місяць – це теж око Боже. Світило, що поставлене ближче до землі, щоб ліпше освітлювати її вночі. Це молодий брат сонця. Він має великі впливи на людей, на тварин, а тому, як свідчить Чубинський, Народи моляться кожному молодому місяцю. Фази місяця також дали багато матеріалу для народних вірувань. Але найстаріших з поміжних ми не знаємо, а щодо сучасних, то вони мають на собі наявну печать середньовічних астрономічних уявлень. Уявлення ці, підновлені недавньою ще літературою про вплив ріжних квадр місяця, на тваринний та рослинний світ, яка ще в 50-х роках минулого століття у формі славнозвісного бердичівського календаря користалась безперечним авторитетом в українських сільських господарів. Зорі, згідно з народними уявленнями, це діти сонця та місяця. Вони, однак, тісно зв'язані з людським життям. Кожна людина – має свою зірку на небі. І коли людина вмирає, а зірка ця падає та зникає. В деяких місцевостях ці очевидячки астрономічні уявлення зв'язані вже з християнством, і сам Бог запалює свічечки на небі для кожної народженої людини. Так само змінялися і старовинні уявлення про молошний шлях. «Дорога до Єрусалима». Про комети, що завжди віщують якусь біду. З атмосферних явищ «Дощ», «Сніг» та «Іний», як явища звичайні, що не мають в собі нічого жахливого, мабуть, не викликали точно означених вірувань. Явна річ, що ці явища залежать від вищих світових сил. «Дощ» та «Сніг» Насилають святі, янголи тощо. Але разом із цим, принаймні в сучасних народних уявленнях, видно нахил шукати для них пояснення більш-менш раціонального, як от що сніг – це замерзлий дощ тощо. Геть сильніше мусила впливати на народну уяву веселка, якого уявляють собі у вигляді якоїсь великої рури чи смока, що втягує воду до хмар, звідки вона падає потім у формі дощу. А ще в більшій мірі здатен був зворушувати фантазію град, що в народних переказах втілений у вигляді вершника, якого Бог посилає, щоб карати людей за їхні гріхи. Часом, правда, град насилають ріжні лихі істоти. Чорти, відьми, відьмаки тощо. І в цьому випадку його можна позбутися відповідними магічними чинами. Так само втілений і мороз. Найчастіше у вигляді дуже старого чоловіка, що все морозить своїм подихом. Уявлення про вітри – не відзначаються на Україні особливою оригінальністю, та мають на собі очевидні сліди середньовічних розумінь про чотири космічні вітри, що їх навіть малювали на сторінках старовинних космографій у вигляді,